Eta gure gomitaren tartea orain goan, segidan, uh, ipatuko dugun, Gaia Ukrania izango da, segitu duzue, prentsak guzietan agertu baita gai hori, mobilizazioak kasi zirenetik, uh, behizan dira, allak eta zonbaitzu hori ertzen aldugu, behintzat, uh, rebenikazioetan, zonbaitzuen uh, eskutik behintzat, eta uh, eundaka hil ere bai agertu dira, behintzat. Iikusi dugunen bezala mobilizazioen eta okupazio ez ondotik, ee, ikusi dugu ere bai ikazetari fangoan zirela, gaiia lantzeko eta preseski, Euskal Egitikan bat badugu beraz Mikel Aiestaran eta gutartan da goizuntan gaia aipatzeko egunan zuri. Hola, unan. Mikel, eh taihan besala suki ezen gaia segitzeko Joana de mobilizazioak eh shu, e, shutsuan zeiren Joana eta onetik pizka bat lasaitu dela egitenan e, dugu berriskokatzeko gaia hasiera Europan xartzeren aldeko kanpaina batetik abiatu ziren mobilizazioak e, alada erialdea hola ma hipertsian genuk ez eta Europako aldekoen artean Bai, orain larra da. Hemen gatazka pistu e, azaroak 22an. Orduan e, Janukovic presidenteak e, erabaki zuen ba Ukraina Europara begira ez hartzea, esangoenezake, eta Errusiarekin e, akordioak luzatea Horrek pistu zuen e, protesta eta fetxa e, Kiebeko Kievko Independentzia Plaza okupatuta dago. Manifestaria kampa daude. E, azieran e, kanpaldi baketsua zen, baino poliki-poliki giroa gaiztotzen joan da, eta ba, barakigu zergertatu zen e, pasadan astean, e, osteonean, iruro gehi tamazazpila gu niltzirela, eta, eta hori izan zen e, nire ustez e, e, Janukovicen agurra sinatu zuen eguna. Eh. Prezeski, hori kusidugu mobilizazioak inderra hartzen ari zirela, izan zen ere bai represioaren azkartze bat, e, neuri murri zailiak ere bai hartuak izan ziren, e, biltzeko eskubideak endoa izan zen alde batetik, e, atxilotu frangon eta amnistia zonbaitzu izan ziren bitartean, azken e, gareitan, azken finean, ezote zen e, eskubidean aldeko protesta bat bilakatu, do gobernatzeko manera baten aurkako bat. Hori da, hori da. Azkenean... E... E kanpotik pentsatzen dugu protesta hau e, ba, Europaren aldeko protesta izan dela edo Rusiaren aurkakoa eta pi e, bertako jenekin hitz egiten e, protesta oso popularra izan da, eta eta ipatu duzu bezala, Viktor Januko zuen gobernatzeko eraren aurkakoa. Ez bitsu bakararri baizik eta bere familiaen aurkakoa eta bere inguruko politikoaren aurkakoa horregatik e, gaur egun e, oposioko liderrak daude agintean, parlamentuan daude, eh, aldaketak egiten, eta januko bitsek utzitako utxunea betetzen, baina hala ere, jendea, esaten duenez, eh, jendeari ez zaiogustatzen, ez zaiogustatzen ez da oposizioa. Ondo, ezagutzen dituzte politikari hauek, gaur egun oposizioan daudenak ere, eta eskatzen dutena da, eh, nolabait, eskatzen dituzte horpegi berriak, eskatzen dute gobernatzeko sistema berri bat. Ez dute onartu bereziki, uh, era, era hilketen ondotik kliskoke eskoa emeitia Janukovici ez? Bai, bai, detail hori neko, neko garrantzitsua izan zen. Egun horretan inorketzun espero horrelako detaili, eh? horrelako argazki ikustea. Baina tira, egun horren ondoren akordioa helduzen, bakea helduzen kalera eta importantena protestarentzate eh, januko bitsek bere karoa galdu zuen. Goizbegin Ukrainiaren egoera ipagaik Mikel Aiestaran, frilantzeko kasetariarekin. Kieven dugu Mikel Aiestaran, eh, kokatzeko joan den orte eh, eta protesten ondotik, hirutenoita amazazpi hil izan dira karikan eh, Janukovitsek manaturik, ondotik eh, poderetik kendu dute, oposizioa sartu da, baina opozizioko buruak, eh, ez gustukoak, ez dira egokiak, diote irautzaileek, hortan aipatu dugu bazela klisko, boksalari OIA, prisuna hortaz kokatzeko, zer eragindu prisuna horre kliskok Ukranian, Mikela Iastaran? Markatu? Zer eraginduen kliskok, zer fama duen, kirolaz aparte? Fama, bueno, e, bai, bai, bai. Rekizkorena edo timozenkorena edo opozizioko beste lidererren e, itxuda, eta oso, oso positiboa. Eh? Jendeak pentsatzen du ba, politikari hauek e, iraganean. E agintean egon direla, eta denek ezagutzen dituzte. Agian kiskorena, agian esango nuke, agian politikarik balauratuena e, da momentu honetan, ba, esaten duten ez kiskok, ba, ba orain dik ez ditu eskuak ezikindu politikarekin, hori da bertan erabiltzen den esaldia, baina... Gizko alde bat erautzita, Timozenko, bera ere, Julia Timozenko, gu mende baldetik e, ba, ba, irautzaren eroia bezala ikusten duguna, e, ierzeteko bertan enkaletan ez du oso, oso iritsi positiboa, ez zute. Bera akartzenan egon dako, eh? eta be askatu dutena, beraz uh, behiki uh, Janukovic podoretik, joan denetik, funtsean eta uh, be mende baletik, prezeski, asira batean uh, irudik usiak kliskoren inguruan ezartzen uh, ziren, edo ge, uh, asko ezartzen ziren beri inguruan, eta azken garaietan fokoak eskuin mutu buruz itzuli dira, behintzat uh, uh, piskabat greziaren antzeko egoera bat uh, buruzatzen alitzatik elitaikela, zuk Ukranian hori senditzen duzu? Eta nik, nik esan behar dituen, ni atazka honetan, da aldiz egiten dudala lan Ukraina, eta, eta, eta Europan, normalian ba, akizue beste personalde batzuetan ibiltzen naizela, Baina hemen ikusi duena da, e, bertako gizartea oso, oso, oso kontserbadore dala, e, e, eta ultraeskuindarrak edo eskuimuturreko e, talde hauek, ba, oso, oso konexioa ona dutela kalearekin, eh? eta egun hauetan bizket ni harrituta nago ba, ba lagun daude illaran e, talde hauetan voluntario bezala apuntatzeko izena emateko eta beraiekin kolaboratzeko, ez? E, talde batzuek eh egiten dute zanaet hemen bertako independentzia plaza zaintzen ari dira esahztu polizia eta armada kaletatik desagertu dela beraz e, segurtasun eza ikaragarria dago erdig e, erdigunean erdi ez dakit nola dago Ukraina mendikan poli bakarrik kiefeko irudia daukatu buruan eta alde hortatik bai mutu, eskuin esku muturreko talde hauek gaur e, egun hemen kontrola dute kieveko independentzia plazan eta inguruan Horrek, uh, sortzen lan ditu, uh, keskak ere bai be, ba, beste, beste mugimenduanzat, ez bait ziren bakarrak ere bai uh, protestauetan sartuak, baziren eskuinomutu rekoak, gusi izan dira ere bai esare uh, antifasistetakoak, e baziren tendentzia guzitakoak, funtsan uh, burroka popular hortan denek parte hartu zuten, orain gohan, uh, badirudi, azken finan, eiek gaine hartuko luketela, be, tabaidea, be kaleko ez tabaidetan. Baina ikuste dago zen horako pixua hartzen duten e, bizimogu politikoan. Ez? Hemen, jendeak izaten du bai, kalean e, indartxuak dira, e, lehenengo lerroan. Izan dira borrokatzen, hori ere inork ez duazten, polizia etortzen zenean, talde hauek zauden lehenengo, lehenengo barrikadan beti. Eta hori mm, ba, nola baita e, itxura hona, hemen dion mugimenduari, e, eskuit muturreko mugimenduari. Baina ez taldetik ikusi egin behar da, zen olako, zen olako eh, eragina duen politikan, orain arte oso talde minito, mini, minoritari bat ziren eh, parlamentuan, baina hau oso oso abertxalea da, oso herria abertxalea da, oso kontserbadorea orduan eh, ez dakit nire inpresio pertsenola da agian bai, bai, bai, eskuin, eh, es, igual, eskuin muturrekoak ez, es, bai. Eskuineko alderdeak gora gora egingo dutena. Zer da Joko Anor, argazki bat hartzen malima da, ikusten dugu mendebaldea Europan sertu nahi duela mendebaldeak ekialdean egon nahi direla pixka bat irrusiaren peko, naiz eta Ukranian Ukra Ukra latenoita amekatik independente den, eta bada ere irugaren, irugaren bat, protagonista bat, da estatu batuak, hor dira, bez... Jokuan zer da eta nola partekatua da emeiten du, pixka bat Alemania partekatua izan zen bezala garei batez, badela ekialdea, badela Erruxia, eta nola... Rass. Batek daki, batek daki, nik ezakitek, ezeko zenolako erabaki hartuko duten, baina hasieran errepikatu dugu bezala Erruxia eta Europaren arteko batazka azka baino, e e hau protesta popularra izan da eta jendeak ale ezten da, e Viktor Jarekovitsen gobernateko eraren aurka, Egoelako hori izan da, nireka hori izan da ba, ba, punturik garrantzitsuena. bestera ondotik etorri da, bai, e, gero ja ba, ba batzuk e, Europaren aldekoak dira, beste batzuek errusiarekin e, jarraitu nahi dutet, baino funtzean nahi dutena da ba, sistema handatu, politikari berriak ikusi, eta eta Ukrania izan Ukrania independente bat izatea, hori da, behin eta berriz e, plaza honetan errepikatzen dutena. Aktualitatea, egunero urbiletik segitua goizberri emankizunean egunero, egunero gomita bat. Mikael, jasztaren horretara zen dugu zu Ukrainean uh, zirela eta zurekin haipatzen uh, dugula, funtsiaren uh, Ukrainiako egoera hori. Horentxeetan uh, Kristofek zion bezala, hor bada be, paperean uh, politika edo geopolitika bat aipatzen uh, dugu ere uh, bai estatu batuen paperarekin, egusiaren uh, arekin, uh, kalean, funtsiaren, oiek uh, aipatzen duten nazioartaren uh, papera, inbat demoraz uh, ez dena eto gi, irorugaita mazazazpi hildako izan ondote, kedenak agertu dira, salbat Gisa horiek zer diote nazio arteaz edo zure inguruko kazetariak zer izan dute? Ba, ez dakit, denok, se, dut hemen, hemen kazetariok zentsazio berarekin gaudela, ez? Eh? Kanpotik ba ikusten dala makor politikaren argazki hori eta gatazka hori Europa eta Rusiaren artekoa, baino kalean ikusten dana da ba, ba, ba gobernatzeko sistemarekin eh, nolabait aserre hori, ez? Eh? Orduan, egin eh, Denok pixka gaudezain ikusteko zenolako erabakiak hartuko dituen parlamentuak, dargo izan trantzizio gobernua osatu behar dute, e, printzipioz e, oposizioko liderrek e, okupa, okupatuko dituzte kartera e, guztiak, eta ikusi mehar zenolako, zenolako trantzizioa egitu duten nola, betetzen duten Viktor Yanukovitzek e, utzitako utxunea, baina sensazioa, sensazioa mentzete... Mm, eki sensazio positiboa es e, e, irautza oso popularra izan esan, es da, daude bakarre kultura eskuineko taldeak, hauden asko dator, errialde hiri e, askotatik dator jendea egunero parte hartzea eta baino, baino oso oso importantea izatea gure naziarteko kaserarien e, ikuspegia oso mugatua dela, <laughs> kiezkeko independentzia plaza ikusten dugu eta hemenik kanpo ze gertatzen ari den hori gehienok ezakigu eh? eta, eta oso, oso importantea da jakiteko zein izango den herri aldean betorkizuna Prezeski, eh, zu kasetari gisa nazioarteko kasetari gisa ikusizan zaitugu, eh, gatazka ez behin frangotan agertu zira gukxiriarekin ere bai kontaktatu zaitugu behin edo bialdiz eh, zuen papera hor nazioarteko kasetari gisa eh, ezaiten da funtsian transizio hori e pixka bat be begiztatzea Ez ez, bua, bu guazkenean ez gara ez gara ezerra, ez gukazetaria beterik ez gara. Gu zaiatuko gara, enbere kasuan bente, zaiatuko nahi zonea etortzen, ba, ba, trantxizioa pistea jarraitzeko, baina normalen horako krisietan gertatzen den bezala, bai, ba, odola dagoen bitartean, e, ba, ba, kazetariak kasetari, emenea goten gara, ez? Baina dola gukatzen denean, eta barruko proteso politikoa martxan jartzen denean, laubait eh audientzia edo komunikabideak nikatzen dira eta, eta hori eztaque orrelako horren besteko biartzulik, ez. Hemen nere impresioada mintzat kaleko edo kale borroka ya, bukatu egin dela eta hemenik aurrera azten dela prozesu politikoa, barruko prozesua, e, ukraniarena eta informazio gutxiago jasoko dugu hemenik aurre. Zuk egusi dugu sozialetan sozialetan, eh? prezeski, horren inguruan eh, segitzaile asko izan dituzula Twitteren eh, kontua ipatzen badugu. Eh, Ukraniarekin beste gatazketan baino gehiago, zuru zergatik garantzia gehiago hartu du horrek jendean eh, eh, buruetan? Ba ezakit zergatik, baina arrazoia duzu, arrazoia duzu. Egun gutxitan eh, segidore asko apuntatu dira Twitterera, Facebooken ere eh, kommentariopila egunero. Eh, mm, Arrazoia, ez dakit, esan dizuen bezala berria naiz hemen, baina egian, hori, Europa tartean dagoelako, eta, eta jendea Ukrania ez duelako orta niorrut ikusten, eh? e, agian hori, eta bereziki, ba, hemen segurtasun indarrek izan duten erantzuna basatia izan delako, eta Ukrania ez dakit, da, e, Afrika edo kialde urbileko hiri e, ez ezagun bat, ez? Kiev oso hiri europea da, Eta horrelako irudiak ikusteak aleetan, menetan unkigarria izan da. Bukatzeko, Mikel Aiestaran, eta konfliktorat edo egiteko, oai, erranduzu, barnetik, nahizutela politika, gobernua kanbiatu, oai, hautezkundeak, noiz eta hori da, ondoko itzordua, inportanta? Hori da, bueno, bide horrean, nahiko garbi dago, e, benbeineko agintariek e, egingo dituzte presidentzerako hautezkundeak maietzaren hori eta bostean, Europako hautezkundekin batera, ez oso oso egun simbolikoa eh, hartu dute. Eta gero eh, ikusi egin behar, ba, laiubiltzareareko hautezkundeak noiz, e, noiz egiten dituzte, trantzizio gobernu berri hau noiz, noiz arte. Egon da lanean, hori oraindik indik ez da gortain garbin. Momentuz dakiguna da, eh, presidentzareareko hautezkundeak hori eh, ba, maiatzeren ogeita goztean egin gogituzte la, eta, eta alde batetik... Eh, Parlamentuan ere onartu dituzte presidente berriaren agintean mugatzea edo edo edo fiskat indargabetzea presidentearen eh, kargua konstituzioa berriro erreformatu eta azkenengo urratsa bueno bi bi urrats hori ez, gauziak es bad fiskat konstituzioaren aldaketa presidentearen eh, kargua indarra betzea eta eta presentzarako teskonduak kantolatzea. Hiru hiru pasu hauek noiz jarriko dira martxan eta poliki poliki joango dira aurrera, eh, e, aldaketak azkardoaz, e, eta parlamentuak e, kaleko exigentziak bete behar ditu, bestela manifestariak esaten dutenez, ez dituzte barrikada kaltsatuko eta eta oso zaila da eh, normaltasunera itzultzea horrelako horrelako kanpaldi batekin, eh. Ki Mikelai estararen eskerztuko zaitugu berriak Ukrainatik emanik zuzenean Euskal Irati hauetan milesker Eskerik asko zuei eh. agur